Біль приходить пізніше, коли хуком знизу отримує удар в обличчя. Червоні струмки з носа ллються на груди, на простирадло. Чоловіки стягують простирадло, Аліса втрачає свідомість. Аудіокнижка на Радіокультура. Тепер я знаю, що це не просто слова прокидатись і засинати щасливою. «Я весь день думаю про тебе», – говорила Марта, накриваючи на стіл. Сьогодні вони вперше не пішли вечеряти до ресторану. Це вона умовила його. За ці дні ресторанна їжа добряче їй набридла – Точніше, набридли церемонії, вивчаючи меню, очікування, чужі обличчя довкола, шкрябання виделок і цокання келихів, гомін чужих розмов. Хотілося чогось живого, звичайної картоплі з огірками, оселецем, чорним хлібом і різною зеленню. Коли вона сказала про це, Дмитро здивувався. «Невже можна харчуватися вдома?» Вона легенько торкнулася його носа. «Дурнику!» Тепер з кухні йшли такі аромати, що він не міг стримати свого захвату. Виявилося, що за роки самотнього життя він жодного разу не харчувався домашнім і навіть не уявляв, яким смачним може бути звичайний борщ. Це розчулило Марту до сліз. Вона клопоталася на кухні і ловила себе на думці, що теж давно нічого не готувала, крім на швидкоруч нарізаних бутербродів. Вони вечеряли пили вино, якесь особливе, привезене ним з чергового відрядження, і воно склеювало їхні вуста, робило їх чорними і солодкими. Марті було трохи ніяково за свою невелику квартирку зі старими меблями і за те, що, можливо, має не дуже добрий смак. Їй так хотілося пояснити йому все, притиснутися до плеча і розповісти, як жила і чому так швидко пішла на його поклик. Друге відбулося тому, що Дмитро був чи не єдиним, хто міг так уважно і співчутливо слухати про перше. «Тато пішов від нас, коли мені було дванадцять», – говорила вона, дивуючись, як уважно і приязно він слухає. «Я ходила до школи і ретельно приховувала цю подію від однокласників. Мені здавалося, що нічого більш сороміцького не може бути» що це моє тавро до кінця життя. Я почала погано вчитися, адже весь час думала, що саме я винна в розлученні батьків. Сестра була вже доросла і вчилася в іншому місті. Ніхто не міг допомогти мені. Лишалося страждати мовчки і вдавати цілковитий спокій. Аж доки вчителька при всьому класі не крикнула, «Те, що твої батьки розлучилися, не дає тобі права не вчити уроки». Знаєш, тоді мені здалося, що я потрапила у вогняний вир, ніби полум'я вмить охопило мене і я згоріла на місці, хоча й продовжувала стояти перед класом і тримати на вустах застиглу посмішку. Я уявляю, як це було тяжко. Ти така вразлива, така ніжна, прошепотів він. Так, але я хочу сказати не про це. До цього часу мені здавалося що я так і лишилася жити з тією застиглою посмішкою на вустах. Щоб ніхто в світі не здогадався, що робиться всередині насправді. Але досі не знала, що вона, ця посмішка, неприродна, штучна, ненатуральна. А тепер, ніби м'язи обличчя розслабились, і я відпочиваю з тобою. Я знаю, ми різні, ти з іншого світу, більш досконалого, розумного, того, де читають книжки». Але я навчуся жити в ньому. Я всього навчуся. Дурненька. Ми однакові, лагідно посміхнувся він. Ти це ще побачиш, коли нарешті я зможу запросити тебе до себе. Я покажу тобі альбом зі старими світлинами, свої дитячі малюнки, свої щоденники, і ти все зрозумієш. Моє дитинство теж не було безхмарним. І тому я чудово розумію, про яку посмішку ти говориш. «Здається, на мені вона теж була. А саме тепер зникла. Все стало таким простим і природним. Теж завдяки тобі. Я хочу подивитись на все це», – посміхнулася вона. «На ті світлини, на щоденники, на малюнки. Я впевнена, вони чудові і зворушливі». «Добре, але пообіцяй, що в мій дім ти увійдеш, як моя дружина». Марта відчула, як всередині у неї лоскотно зарухався клубочок щастя, але стрималась і вирішила відбутися жартом. «Ого, тоді тобі доведеться почекати!» Він також посміхнувся, потормосив її за плече. «Я можу почекати ще пару днів, доки закінчиться ремонт». «Ти робиш ремонт?» «Так. Раніше мені все це було байдуже, а тепер ось наважився. Здогадуєшся, чому?» Вона не відповіла, а натомість, сміючись, наскочила на нього, повалила на диван, силуючись перемогти його. Цілуючись, вони сповзли на підлогу, розливаючи покилиму чорне вино. В дитячому запалі не одразу почули дзвінок телефона. Важко дихаючи і ще сміючись, Марта дотяглася до слухавки. «Ало!» і майже одразу натисла на відбій. Обличчя Дмитра спохмурніло. «Це не те, про що ти міг подумати», – швидко промовила вона. «Не кажи нічого», – попросив він. «У тебе ж, певно, було якесь своє життя». Марта бачила, як вмить згасли веселищі, як він напружився і її охопила ніжність. Він не міг приховати свої емоції, мов дитина. Велика і безборонна дитина. Аби розвіяти його сумніви, вона розповіла, що це телефонував один огидний типчик, якого вона сама, на жаль, матеріалізувала в своєму житті, адже просто нудилася у відпустці, тому що тоді ще й уявити не могла, яка на неї чекає зустріч, просто хотіла бодай якихось розваг в застиглому часі її, як їй тоді здавалося безтямної відпустки. А тепер все має сенс і значення. Він уважно слухав. І вона поволі розповіла про дівчину з села Лісове і про її хлопця, котрого вона покинула заради іншого. І ось тепер цей хлопець не дає їй спокою. Єдине, про що не наважилася зізнатися – про телефон. Як сказати, що вона його вкрала? Так-так, саме вкрала, адже одразу могла б повідомити про свою знахідку продавщиці. «Тепер цей Сергій телефонує і доповідає про результати свого безглуздого пошуку», – закінчила розповідати Марта. «Хоча мені здається, що він просто глузує з мене, а, можливо, з нього глузує вона». «Не думаю, що це жарти», – серйозно сказав він. «Люди зникають. І досить часто. Про це мало говорять. Хіба що коли трапляється щось надзвичайно жорстоке». Він трохи відсторонився від неї, аби зазирнути в обличчя. «Знаєш, мене непокоїть це твоє знайомство і те, що він не дає тобі спокою». «Відверто кажучи», – сказала Марта, – «мене це теж непокоїть, тим більше вона замислилась і не наважилася продовжувати, аби не розхвилювати його». «Що?» «Тим більше, що мені здається, це він допік її своїми ревнощами. І саме він щось з нею зробив. І якби не я, ніхто б ні про що не дізнався. Я порушила його плани. Тепер він намагається викрутитись. Марта вперше так чітко сформулювала свої підозри, що вся картина склалася в її голові, ніби розсипані до того пазли. «Треба заявити в поліцію», – рішуче сказала вона. Дмитро сумно покачав головою. «І що ти там скажеш?» «У тебе немає жодних доказів. Єдиний факт той, що дівчина нібито зникла. Але вона може перебувати будь-де і будь-з ким. Можливо, вона дійсно познайомилась з кимось іншим». «А що робити?» – розгублено запитала вона. «Він не залишить мене», – Дмитро насупився. «Доведеться мені розібратися з ним по-чоловічому. Ти знаєш його координати?» Марта згадала назву фірми, де працює Сергій. Ані його телефону, ані адреси у неї не було. Їй дуже кортіло розповісти коханому про пригоду з телефонними погрозами, але вона знову вирішила – не варто. Дмитро надто вразливий. Вона погладила його по плечу і відчула під рукою те, що так любила – пружні біцепси. Марта посміхнулася і поцілувала коханого в плече. «Звісно». Він позбавить її неприємностей. Вранці Марта їхала в метро, і серце її насвистувало мелодію, яку, як їй здавалося, чули всі, хто сидів поруч. Вирушаючи ранком на роботу, Дмитро лишив їй гроші на... путівники. Марта здивувалась а він з удаваною суворістю наказав їхати до найкращої книгарні, набрати пізнавальних книжок і до вечора старанно проштудіювати кожну, аби він знав, де вона хоче провести решту своєї відпустки. Марта пручалась недовго, хоча й попередила, що путівники вона обожнює і залюбки придбає із суто пізнавальною метою, а от щодо мандрів треба подумати. По-перше, відпустки лишилось з гулькин-ніс, а, по-друге, вона не може прийняти такий дорогий подарунок. Він обійняв її, зарився у волосся так, щоб вона не бачила його очей і прошепотів. «Це не подарунок. Подарунки попереду. Я люблю тебе». Тепер вона їхала, сповнена цим уривчастим шепотом, прокручувала його в голові сотню разів і всередині спалахували тисячі мерехтливих вогників. Як вона могла жити до всього цього? З дитинства вона була знайома з простими постулатами і жила по них, бо вгортала нецікавий підручник, не знаючи, що то підручник її життя. В цьому підручнику було написано, що дощ – це погано для прогулянок, а сонце – добре, що ввечері і вранці треба вмиватися і чистити зуби, тоді батьки будуть задоволені, а якщо добре їсти, можна вирости великою, що цукерки шкідливі для зубів і краще їсти фрукти, що дитинство золоте, а молодість треба присвятити навчанню. Вона все це старанно виконувала, але від того не ставала щасливішою і вважала, що життя вдається, коли йде як в усіх. Тепер вона дивилася на цих усіх і її душили сльози від любові, яку вона відчувала до кожного, хто стояв і сидів поруч із нею. Разом із цією несподіваною любов'ю її огортав смуток. Ці почуття були такі потужні, що Марта злякалася, що стає надто сентиментальною. Адже в будь-яку хвилину ті, кого вона жаліла, можуть штовхнути її, обізвати чи зробити якесь неподобство, яке зазвичай роблять випадкові попутники у переповненому транспорті, дбаючи лише про себе. Але навіть від цієї думки почуття любові не зникло. Вона дивилась на людей із надзвичайною ніжністю. Ось жіночка, яка б раніше викликала у неї лише саркастичну посмішку в безбарній футболці і картатій безформаній спідниці. У неї повний кошик продуктів: хліб, фрукти, молоко, все в переміж, потерті ретязі босоніжок, збиті підбори, певно, багато ходить. Куди? Навіщо? На обличчі ранні зморшки, погляд відсторонений ніби вона окреслює ним довкіл себе рятівний вакуум. Вона прийде додому, заведе будильник на шосту, щоб ранком зварити борщ на тиждень, увечері ввімкне серіал і заживе штучним мильним життям, яке єдине здаватиметься їй справжнім. Поруч юні створіння шепочуться про якогось Макса. Вони сповнені сподівань і ілюзій. Їхнє життя попереду. Маячить перед очима, як морква перед віслючком, що ходить по колу. Навіть п'яненький чолов'яга цього дня здавався Марті милим, безборонним, зворушливим. Він щось тихо бубонів, гикав, по-інтелігентному прикриваючи рот краєм брудної кроватки. Марта уявляла, як він засне сьогодні на своєму продавленому за багато років дивані, як був у сорочці, шкарпетках і кроватці в синю смужку і у вісні йому закортить щастя. На ранок – холодного пива, а під вечір – забуття. «Жалість і любов», – подумала Марта, – ось дві сили, які мають зробити світ кращим. «Жалість і любов! І зникнуть війни, непорозуміння, образи!» Якби ж тільки вони знали, що їхнє життя не вічне, і в ньому варто іноді робити вчинки, сходити з колії – і любити одне одного. Ця думка так розчулила її, що вона відвернулась до вікна, змахнула сльози і почала вдивлятися в синю річку, яку переїжджав потяг. Річка і береги були неймовірно прекрасні і теж викликали сльози розчулення. «Я дурепа!» «Закохана критинка», – сказала собі Марта і почала прокручувати подумки таблицю множення. Принаймні, цифри не викликали у неї жодних емоцій, і Марту попустило Книгарні одразу біля входу Марті упала у вічі ціла полиця З яскравими путівниками Один привабливіший за інший Париж, Відень, Осло, Берлін Прага, Амстердам, Гельсинки Але ж ціни Марта розгорнула пачку грошей, яку залишив Дмитро, і зрозуміла, що вистачить на все. І не втрималася від спокуси, набрала книжок як найбільше. Міста, які здавалися їй незбагненною мрією, наближалися, набували обрисів і реальності. Вона приїхала додому, налила собі півсклянки кампарі, напій, до якого він привчив її, розвела тоніком, Сілася серед подушок і розіклала перед собою яскраві буклети. Почала роздивлятися глянцеві сторінки, мандруючи пальцем по набережній Сени, каналам Амстердама, фьордам Норвегії, бізейним містечкам Чехії. Їй хотілося плакати і сміятись водночас. Вона згадала, як колись давно в іншому житті, яке не передбачало подорожей, в її уяві поставала картина. Вона стоїть на якійсь високій тоці незнайомого міста, величного і старовинного, сповненого вогнями, музикою, запахами нічних фіалок і юрмами вродливих людей. Вона стоїть над усім цим, як над вазоном із квітами, перехиляється через бильця мосту або мідний парканчик башти, або парапет, що оточує гору, і дивиться вниз, на місто, що лежить під її ногами, а той, що стоїть поруч, кладе руку на її плече, міцно притискає до себе і каже «Полетіли?». Згодом, подивившись фільм «Титанік», вона уявляла, що стоїть на палубі, розкинувши руки під пісню «Селін Діон» і злітає над морем, над світом, над собою, тою, що ще недавно саме так стояла, розкинувши руки, під мотузками, на яких розвішує білизну, біля плити чи раковини, в яку стікає брудна вода. А той, хто стоїть поруч там, в уяві, на тій горіче палубі, тримає її міцно і ніжно. І дарує світ. І за цю мить Марта ладна була віддати п'ять чи навіть більше років життя. Але хіба тоді вона могла знати, що мрії здійснюються і без таких офір? Коли у дверях заскриготав ключ, Марта лежала, занурившись обличчям в буклети, з солодко застиглою посмішкою і не квапилася підвестися. Вона знала, що це прийшов він, і що їй не треба негайно підхоплюватись, бігти на кухню, розігрівати вечерю, метушитися довкола столу і подавати страви. Як дивно! Коли вона ще була з Андрієм, до речі, відмітила Марта, за останні тижні вона не згадала його жодного разу, Вчиняла саме так. Метушилася. Допомагала скинути піджак, подавала капці, мчала на кухню і переймалася його настроєм, якщо він був чимось незадоволений. Дмитро ж завжди приходив у доброму гуморі і сам починав виставляти на стіл різну смакоту, жаліючи її, питаючи, чи вона не втомилася за день. І це коли вона у відпустці. Сьогодні було так само. Він присів біля неї на ліжко, поцілував у маківку, запитав. «Ну, що ти обрала, принцесо?» Вона взяла в обидві руки всю купу книжок, підкинула їх над ліжком і вихопила з кольорової купи першу ліпшу. «Тапіола? Чудовий вибір!» засміявся він, поглянувши на буклет. «Фінляндія!» поправила Марта. І він захоплено заговорив. «Тапіо – це язичницький північний бог води, каменю та дерев». А та піола одна з поетичних назв Фінляндії. Мені така назва подобається більше в ній лунає музика. Та І Марта знову здивувалася тому, як багато він знає і як цікаво його слухати. А ще у перекладі це означає первинне, рідне, потаємне те, що відбувається між нами. І тому це чудовий. І не випадковий вибір. Я вже навіть уявляю маршрут, який тобі сподобається. Спочатку доїдемо до Гельсінки. Там пересядемо на електричку, що йде до Турку. Звідти на паром. О! Ти коли-небудь плавала на одинадцятиповерховому паромі? Ні? Це ціле місто на воді. Ми попливемо в дводенний круїз до Стокгольма і назад. Ти побачиш, які там краєвиди. А скільки розваг! Таке враження, що за два дні об'їхав світ І взагалі, Фінляндія – країна обраних А ми з тобою і є обрані Тому що знайшли одне одного Звідки ти про все це знаєш? Вчергове здивувалася Марта Він погладив її по голові Я мандрівник А географію і історію люблю з дитинства Він трохи сумно посміхнувся коли ти не можеш дозволити собі подорожувати світом, сядь біля порогу, і світ сам прийде до тебе. Східна мудрість. От я й сидів. За книжками. А тепер можу все побачити на власні очі. Я теж сиділа біля порогу, зітхнула Марта. Але бачила зовсім інше. Тепер будеш бачити те, що і я, впевнено сказав він. Ти справді хочеш, щоб ми поїхали? запитала вона. «Дуже», – сказав він, і ліг поруч із нею, не знімаючи костюма, не боячись зім'яти його. «Серйозно?» – посміхнулася вона. «А якщо зовсім серйозно, то я б навіть хотів пришвидшити наш від'їзд». Він сів і уважно подивився на неї. «Щось сталося?» «Власне, нічого особливого, але…» «Занепокоєння є», – кивнув він. Марта теж схопилася, сіла поруч, схвильована зміною в його настрої. Що? Не хвилюйся. Просто я сьогодні спробував розшукати твого настирливого залицяльника, сказав він. Кого? не зрозуміла вона. Того, хто турбує тебе дзвінками. Сергія? Так. Навіщо ти цим переймаєшся? То дурня! скрикнула вона, злякавшись, що він ревнує. «Не хвилюйся. Я просто люблю розставляти всі крапки над «і». А в даному випадку мені не подобається, що хтось сміє бентежити мою кохану жінку». «Ти з ним говорив?» «Ні. Ось дістав лише це». Він витяг з кишені папірець. Виявляється, що він звільнився з роботи кілька днів тому. Ледь вициганив у його генерального директора цю адресу – «Тобі не здається це підозрілим?» Марта кивнула, поглянула в папірець. «Каштанова, сім. Квартира, шістдесят «Гадаю, твої підозри безпідставні, вів далі Дмитро. «Ти якимось чином наступила йому на хвіст. У кращому випадку він звичайний шизофреник, а від них важко відкараскатися». «А у гіршому?» – запитала вона. «У гіршому?» Він дійсно причетний до зникнення своєї нареченої. А ти зі своїм загостреним почуттям справедливості порушила його спокій. Це небезпечно. Тому поїдемо якнайшвидше. Завтра я займусь квитками і бронюванням готелів. Побачивши, що Марта дивиться на нього переляканими очима, він знову посміхнувся, ніжно поплескав її по щоці. Все. Забудь. Це моя справа. Аудіокнижка на Радіокультура Два роки тому Селище було розташоване високо в горах за 8 кілометрів від рудників, на яких у дві зміни працювали як місцеві, так і сезонні робочі з усіх куточків країни. Увечері вони спускалися до селища і майже до ранку сиділи в кав'ярнях, на циновках чи просто на різнобарвній кахляній підлозі, покурюючи кальяни, потягуючи чай чи каву зі скляних видовжених сосудів, зрідка пересварюючись ліниво і знову занурюючись в дим кальянів. Часом хтось відходив, на його місце сідав інший, беручи до рота засмальцьований заслинений наконечник трубки. Спали, відвалившись тут таки. Або розбрідалися по будинках, що, власне, було те саме, що ночувати на вулиці, дверей на більшості з них не було, а в отвори зазирали всюди сущі кози, вкладаючись біля господарів. Спали не роздягаючись, а лише замотавши голови хустками від настирливих мух, що роїлись довкола обдертих козячих кістяків, що висіли довкола кав'ярень. Тут же, відійшовши усього на кілька кроків за білу пошарпану стіну, справляли потреби. Запах тютюну, кави та кебабів змішувався із задушливим смородом рештки тварин, що розкладалися під спекотним сонцем. Вологі стіни дихали міазматичними випарами. Попри всю антисанітарію, селищі хворіли нечасто. Хіба що одразу помирали від укусів небезпечних комах або вірусів, що приносили в собі робітники. Навпроти однієї з таких кав'ярень стояла будівля, в якій порядкувала стара Зула. Вона вставала за годину до першого намазу і готувала кускус, -кус, закладаючи в глиняний казан великі шматки м'яса, картоплю, крупу, додавала побільше спецій, котрі мали б заглушити смак несвіжої козятини і випалити зі шлунка всі можливі мікроби. Устаз, пан, суворо наказав годувателя бездобре аби вона якнайдовше зберігала товарний вигляд і сили, адже сезонників було багато. На розсуд Зули товарного вигляду лябес не мала аж ніякого – шкіра та кістки. І Зула, принісши полумисок з кускусом на горішній поверх, сідала навпроти і уважно стежила, аби її підопічна з'їдала все до останньої зернини. Намучилася лише перші пару місяців – коли дівчина зовсім не могла проковтнути ядучу суміш, відмовлялася їсти, а лише пила чай з медом, прикипаючи чорним потрісканим ротом до піали. Але потім поволі звикла. Почала виколупувати зі страви лише картоплю. А вже після того, як Уста спичав робити заштрики чи привозити потрошки, було набагато простіше. лябес стала, мов, вовна, котру можна прясти голими руками. Їла все навіть тухлятину. Для Зули вона була чимось на кшталт невідомого звіра, за яким треба доглядати, час від часу вичищаючи клітку і стежачи, чи не трусить дівчину від якоїсь хвороби. Рештою вона не переймалася. Вийти тут нікуди. Втекти неможливо та й немає сенсу. Довкола лиш гори. Сиди собі, пий чай і старанно виконуй свою роботу. І тоді Уста здасть укол, від якого на обличчя лябес розквітає посмішка. А що ховається за тією посмішкою? Зулі не цікаво чуже життя. У Зули є своє – семеро дітей. І особлива гордість – старший, котрий працює таксистом у столиці, а це для інших мешканців селища річ недосяжна. Дякувати Аллаху і господарю, адже у Зули давно є ця робота – доглядати за товаром. Погано лише, коли вони помирають. Тоді Устас свариться, погрожує Зулі, що недогледіла, і виставляє рахунок. Тому Зула завжди підмішує вчайтовчений корінь хіни. Тоді років зотри можна жити спокійно. І цих років цілком вистачає, аби Устас був задоволений прибутком, котрий, за його словами, в десятеро окупає витрати. Для Зули лябез, хоч її і назвали цим словом «чарівна», з іншого виміру. Невірна, чужа, безмовна. Все одно що кішка. Хоча і кішка має свою душу. Кішку можна погладити, а ця кусається і гарчить. Принаймні так було в перші дні, коли сиділа в нашийнику, доки їй почали робити ті заштрики. Але з тих пір зола більше не наважується простягати до неї руку. По Сидячи на нижньому поверсі, Зула старанно ставить палички в зошиті, фіксує відвідувачів, ретельно складає отримані динари до скрині і радіє, коли її відсоток сягає п'яти паличок. Хоча Зула і не може рахувати, але щодо грошей уважна. П'ять паличок за тиждень означає, що в зошиті приходу за тиждень півсотні відвідувачів. За рік, через відсотки за працю, назбирається достатня сума на весілля серед ульшого сина. В минулому році так само оженила старшого. Не соромно в очі людям подивитися – весілля тривало два тижні. Цього року, інша Аллах, триватиме довше. Лябез має неабиякий попит – світлокоса, довгонога, покірна. Минулого разу було гірше – дівчина виявилася агресивною, Уста звибив їй око і швиденько позбувся неякісного товару. А з цією проблем менше. Так міркує Зула, кидаючи шматки м'яса до казана. Після того, як стихає голос Муедзина, вона піднімається на другий поверх. Час годувати лябес. Входить в напівтемряву, приглядається до нерухомого тіла, що спливає потом, копає його ногою і майже обпікає ступню обоголене плече, Тіло горить, мов розпечена пательня. Зула застигає від жаху. Потім схиляється, дослухається до дихання. Воно хрипке, уривчисте і теж гаряче, мов пара сказана. Зула відкидає брудне простирадло з ніг. Вони розпухлі. Шкіра ледь не лускає, блищить, нагадує пергамент. Зула торкається шкіри і на пергаменті утворюється тріщина, в якій миттєво з'являється жовтувата рідина. Не може бути, як же вона прогледіла, як допустила. Це все через свою жадібність, карає себе Зула. Сказано ж було, або сюди вхід заборонено. Всім можна, а або зась. Але ж цей божевільний назбирав таки свої динари, ще й Зулі сунув до рук комісійні. Важко було втриматися від спокуси. І от тепер маєш? Що робити? Що казати устазу? Тиждень лише почався і така халепа. Зола присідає, дослухається. Чорні губи лябес напіввідкриті. З них вириваються хрипи, слова, а разом з ними з рота тече рожева слина. Зола вливає в це безформи непровалля чай, хоча чудово розуміє – це зайве. Вже зайве. Лябес врушить пересохлими вустами, у безтямній напрузі зводить брови, намагається ковтнути – Дивитися на це моторошно і неприємно. Зола відводить погляд. Лябес захлинається, її трусить кашель. Зола починає виспівувати довгу молитву. Лябес відкриває очі. Зола збадьорюється. Може покращило? Може пронесе. Адже Абу не вмирає. Зола молиться голосніше. Погляд Лябес втрачає безтямність. Всемогутня сила Аллаха. Дівчина дивиться на неї ніби в соту її її очима, ворушить вустами. Але це триває лише мить, під час якої лябес вимовляє одне і нарешті єдине зрозуміле з слово. Усіма мовами воно вимовляється майже однаково. Мамо, видихає лябес. А вже потім чорна кров тече з її горла. Аудіокнижка на Радіокультура. Марта згадувала, з якої пригоди розпочався цей місяць. Навіть не з пригоди, швидше – з бажання пригод, з передчуття, з білої сумочки і білого сарафану. З тієї миті, коли, стоячи на перехресті, вона раптом подумала «Сьогодні мій день» і не помилилась. Доля крутнулася обличчям в її бік і тепер можна було сказати «Тут все моє». Сонце, повітря, просякнуте запахами і звуками, місто, квіти, дерева, увесь світ. Але десь в глибині, під нашаруванням усього цього багатства, все ж таки ворушилась неприємна думка про те, що вона покинула якусь незнайому дівчину на призволяще, викреслила життя те, що не несе задоволення. Люди, хоч що кажи, великі егоїсти! Коли нема що робити, завжди готові кинутись на допомогу, співчувати, охкати над чужою бідою, а варто лише закружляти на веселій каруселі власних почуттів, як проблеми інших одразу відходять в небуття, витираються з пам'яті, мов їх і не було. Отже, виходить, що нещасним можуть допомогти лише нещасні? Ця думка неприємно вразила Марту. Вона згадала... Як навіщось поїхала в те село, розшукала матір дівчини і, певно, внесла в її серце сум'яття і тривогу. І що тепер? Тепер вона щаслива, успішна, спокійна, їй є що робити, наприклад, збиратися в подорож, купувати купальники, сонцезахисні креми і нові босоніжки. Решта, як кажуть, по барабану. Так, пригода на порожньому місці від нема що робити, як, власне, і водійські курси, про які вона теж забула. І про небожа в садку також. Вона не наймалася нянькою. Досить. Марта поглянула на папірець, що лишився на столі. Вулиця Каштанова. Адреса, яку здобув Дмитро. І їй знову стало прикро. Навіщо втягнула його в цю химерну історію? Зрозуміло, що він турбується, про неї, можливо, ревнує. А якщо той Сергій розповість коханому все про телефон, про погрози? Ні, треба діяти. Марті спало на думку, що варто було б просто під'їхати за цією адресою, доки її не випередив Дмитро і не наробив собі якогось лиха. Адже Сергій усе ж таки виглядав набагато дужчим. До приходу Дмитра лишалося кілька годин – Марта зібралась і вже не розмірковуючи, чи правильно вчиняє, поїхала за адресою, вказаною на паперці. Дорогою вона вирішила, що вже на місці розбереться, чи доречна ця авантюра. Принаймні, вона має пару годин, аби задля заспокоєння власного сумління потовктися довкола будинку, а там, як карта ляже. Будинок на Каштановій стояв оточений оточенні кнайп і генделиків, в яких торгували сумнівним пивом і розливали міцніші напої. Тому й публіка була відповідною. Але з кнайпи будинок і подвір'я проглядалися досить добре. До того ж, сівшись за столиком, можна було не привертати до себе уваги мешканців. Марта так і зробила хоча їй довелося купити чіпсів, що їх насипали на блюдечко таких же сумнівних, як і рідке каламутно-жовте пиво. Вона сіла, надягла чорні окуляри і розгорнула газету, точно так, як показували в кіно. Просидівши з півгодини, Марта занудьгувала, вважаючи свій чинок безглуздим. Можна було просто піднятися на потрібний поверх, подзвонити в двері. Але що більше вона сиділа, то меншого глузду вбачала у всій цій історії. Йти до квартири якогось невідомого чоловіка було неприємно. До того ж, як застерігав Дмитро, небезпечно. А якщо він дійсно шизофреник чи психопат? І що вона мусить у нього з'ясувати? Хіба він скаже більше, ніж сказав? Спекотний день поволі сходив на нівець. В тіні віяло прохолодою. Газету вже було читано-перечитано. На неї почали звертати увагу засідники Генделика. «Що вона тут чекає?» Мешканці будинку заходили і виходили. Спочатку здебільшого це були підлітки, що проводили канікули вдома. І молоді матусі з візочками. Трохи згодом потягнулися додому чоловіки і жінки, що поверталися з роботи. А з будинку почали виповзати на вечірню прохолоду очманілі від переглянутих за день телесеріалів бабусі. Біля під'їзду паркувалися авто. Життя подвір'я пожвавилось. І лише Марта сиділа, мов закам'яніла, і сварила себе за впертість. До будинку під'їхало таксі. Марта аж ніяк не здивувалась, коли з авто вийшов недавній знайомий. Вона так втомилася від тупого спостереження, що приїзд Сергія до власного дому не викликав у неї жодних емоцій. Ну, приїхав і приїхав. Чого вона тут? Що робити? Підійти, як ні в чому не бувало... «Вибачитись за нечемність, Попросити, аби він не зустрічався з Дмитром? Як це пояснити?» Вона вже уявила іронічну посмішку і лукаво примружені очі кутиками донизу. Без глуздя і приниження. Марта нижче схилила голову, аби він випадково не кинув погляд у її бік і скосила очі. За Сергієм авто повільно вийшла дівчина». Точніше, Сергій нахилився над дверцятами і буквально виняв її з машини обома руками. Потім повів до під'їзду, тримаючи за плечі. Дівчина йшла непевною ходою. Перед тим, як зникнути у дверях, Боязко озирнулася. Марта механічним жестом зняла окуляри. Вона б могла дати на відсіч не тільки руку, але й голову. Це була Зоя. Назад вона їхала більш-менш заспокоєною. Але разом з тим дуже злилася на саму себе. Зникла дівчина, жива-здорова, а всі її аматорські розслідування – дурна забавка, гаяння часу. А ще вона майже з ненавистю думала про Сергія. Навіщо він водив її за носа? Теж вирішив розважитись, поглузувати з неї. Непогані жарти, особливо якщо врахувати телефонні погрози. Але... «Дійсно, навіщо це все? Що криється за цим глузуванням?» Марта повільно йшла до свого будинку. Нові думки поволі стишували її кроки. Нарешті вона взагалі опустилася на лаву. Зрозуміло одне. Ця дівчина, Зоя, не жартувала, втікаючи від цього збочинця. Зрозуміло й інше. Вони знову разом. Але як поєднати перше з другим? Марта сиділа і, мов кадри з фільму, прокручувала в голові ту мить, коли пара виходила з авта. Спочатку вийшов Сергій. Тут Марта пригадала, як він роззирнувся на всі біч, і лише потім зазернув глиб машини. Щось промовив. Дівчина вийшла не одразу. Швидше за все, цей її вихід з авта виглядав так. Сергій вийняв її звідти. Витягнув обома руками, мов рибу з води потім міцно вхопив за плечі. Марта ледь не скрикнула. «Так, так, він обхопив її, ніби вона мала впасти або... або вирватись». На порозі дівчина озирнулась. Марта напружила пам'ять, щоб достеменно відтворити той погляд. І знову ледь не підскочила на місці. «Так, так, в очах був переляк, прохання, благання». А сама дівчина виглядала якоюсь виснаженою. Марта стисла руки на колінах і ледь не застогнала від жахливого відкриття. Це було повернення втікачки. Її змусили повернутися. Він обіймав її за плечі, і вона покірно йшла за ним. Марті стало сумно. Пригода закінчилася банально і просто. Все стало на свої місця, і більше нема про що говорити. «Люди є люди». «І живуть вони так, як живуть. І не варто перейматися кожним зойком за стіною, адже не завжди бачиш в обличчя того, хто зойкнув», – почала переконувати себе Марта. «Випадково почутий зойк не завжди свідчить про негаразди в родині, що живе по своїх законах, часом дрібних і нецікавих. І нема на те ради. От її мати». Потерпаючи від крутого батьківського характеру, все одно стояла за нього горою, коли сусіди викликали служителів порядку, а потім довго не віталася з сусідами, вважаючи, що вони полізли не в свою справу. Можна лише поспівчувати тим зойкам за стіною і продовжувати жити, сподіватися, що допоможуть ті, хто ближче, і нічого не знати. Гірше, коли той метафоричний Зойк набуває цілком певної форми, як на тій світлині, котру Марта бачила в шкільному альбомі у матері Зої. Статура, очі, колір волосся, вираз обличчя. Тоді це позбавляє спокою. Міркуючи таким чином, Марта дійшла висновку, що варто таки поговорити з дівчиною, підстерегти, чи все ж таки зайти до будинку, коли Сергія не буде вдома. Це раз. А по-друге... Викрити Сергія і зробити це так, щоб в разі будь-якого насильства чи помсти він отримав покарання. Тобто, варто довести і бажано при свідках, що загрози на мобілку дівчини виходили від нього. Але як це довести? Марта ледь не засміялася в голос, «Що я за дурепа безграмотна? А телефон?» Варто поставити назад чіп-картку, викликати на зустріч Сергія і бажано на власній території, і бажано в присутності Дмитра, і набрати номер зворотного зв'язку, який зберігся на карті. Все просто. Рішення прийнято. Марта рішуче підвелася з лави і пішла до свого під'їзду. До приходу коханого лишалося півтори години, і вона хотіла встигнути відпочити, переодягтися і приготувати щось смачненьке. Аудіокнижка на Радіокультура. У квартирі розривався телефон. Не зачинивши за собою двері, Марта забігла до кімнати і встигла вхопити слухавку. "Де ти?" почула схвильований голос Дмитра. "Я телефоную вже годину. З тобою все гаразд?" "Так, так, коханий", поквапила заспокоїти його Марта. Я забула взяти мобілку. Слава Богу, з полегшенням зітхнув він і розсміявся в слухавку. Мобілка – річ необхідна. Звикай. Ти ж знаєш, що я не люблю техніки. Не сперечайся, маленька. Сама розумієш, як це зручно. До того ж, я божеволію, коли не знаю, де ти, що з тобою. Певно, я кретин. Я кохаю, кохаю, кохаю тебе. «Скоро буду. Привезу крабів. Ти любиш крабів?» «І біле вино. І помаранчі!» – розсміялася вона. Він розсміявся у відповідь. Вчора вона розповіла йому, як мати вперше принесла додому помаранчі. Їй тоді було три роки, і вона бачила їх тільки на картинках. В лапках у намальованих мавпочок чи в хоботах слоників. Помаранчі призначалися під новорічну ялинку, і мати поклала їх високо на серванті, аби дозріли. Але вона не могла чекати адже цікавість була сильнішою за покарання. Залізла на табурет, взяла золотий плід, зачинилась у ванні і з'їла, мов яблуко, надкушуючи просто зі шкоринкою. Сік стікав по руках аж до ліктів. Мати стукала у двері, а вона, мов звірятко, облизувала пальці і... І знаєш, тоді я почувалась такою щасливою, як... як Єва, котра з'їла заборонене яблуко з райського саду і відчула, що таке любов. «Ніяких помаранчів», – сказав він у слухавку. «Це пролетарські ласощі, а до крабів личить авокадо». Вона хотіла відповісти... Але він відключився. Краби, біле вино, авокадо. Все було так незвичайно, так вишукано. Ніяких перше, друге, третє і компот. Він взагалі привчив її споживати вдома лише одну страву, але таку, аби це було смачно і необтяжливо і для шлунку, і для приготування. Це було відкриттям. Марта тепер посміювалась, думаючи так само, як і він. І дивувалась. Дійсно. Навіщо стояти біля плити, як біля Мартена, якщо все одно твоє меню з невеликими змінами складається з першого гарніру і напою. І ця класична трійця вжита по черзі, але майже одночасно перетворює тебе на ходячу фабрику переробки продуктів. В чому сенс? Їсти те, що смакує. Те, що виглядає естетично. Те, що не викликає тупої сонливості і печії. Навіщо ж люди їдять так багато? І чому після супу чи борщу обов'язково подавати смажену картоплю з відбивними і ставити на стіл салати, котрі потім йдуть у відро? Дмитро долучив її до високої кухні і не чекав від неї на вечерю класичного набору. Якщо це картопля з м'ясом то її цілком вистачає, аби наїстися, не змішуючи смаки, не забиваючи шлунок. Це їй дуже подобалося. Отже, їй ніколи не доведеться марнувати час на кухню. Вона буде читати, дивитися гарні фільми і, можливо, почне малювати захоплення, про яке вона давно забула. Рожеві сутінки проникають за рожеві фіранки, нещодавно куплені Мартою. Кімната знову всіяна трояндовими пелюстками. В ній багато що змінилося. Навіть з найдальших кутків вивітрився дух безнадії, додалися вазони, в яких тепер завжди стоять квіти. Щойно вони починають літи, як на їхньому місці з'являються живіші. Дмитро не терпить вигляду прив'ялих пелюсток, старанно згрібає їх в целофановий пакет і одразу виносить на смітник. Квіти носить оберемками. І Марта весь час перебуває в солодкій залежності від дивовижного запаху троянд, лілей, хризантем. Вона лежить, обставлена квітами навіть сьогодні, напередодні від'їзду, і шкодує, що ранком всю цю красу треба буде викинути. Але нині їхній вечір. Останній, чи, як зараз заведено говорити, крайній перед поїздкою. Перед такою важливою поїздкою в якій, напевно, з'ясується, чи підходять вони одне одному, коли поза межами кордону лишаться їхня робота, побут, проблеми і, як знову ж таки кажуть, нині цукерно-квітковий період. Марту це трохи хвилює, чи зможе бути гідною свого нареченого, чи не розчарує його. Хоча і вранці для обох настануть звичайні родинні клопоти, вранішнє кавування, перевірка квитків і остаточне пакування валіз. Таке просте і буденне життя. Таке надзвичайне. Таке жадане, передчуття якого у марти теплішає на серці. Особливо тепер, коли чує, як у ванній лється вода. Вона вже звикла, що Дмитро любить годинами хлюпатись у воді, і це також зворушує її. Він виходить з ванної кімнати, мов немовля. Для неї він завжди пахне полуницею і молоком. Коли вона якось сказала про це, Дмитро розсміявся, зауважив, що люди дійсно знаходять одне одного за запахами, на тваринному чуттєвому рівні. Так, як він знайшов її, адже вона в ту мить, коли він наблизився, теж пахла ягодами і медом. Поки льється вода, у Марти є час. Вона встає з ліжка, риється в шухляді, знаходить фіолетову слухавку і крихітну пластинку, яку ледь не викинула у вікно тим вже віддаленим першим днем своєї дивної відпустки. Який же він тепер далекий той день! І та розмова – це вже точно не крайня, а остання з Андрієм. І ті дурноваті сльози, бабські. А власне, за чим вона шкодувала? Марта гмукнула в голос. От дурна! Висунувши кінчик язика від напруги, Марта старанно вставляє карту пам'яті у фіолетовий телефон, дістає з сумочки куплений в найближчому кіоску зарядний пристрій, вмикає в розетку під ліжком, натискає золотаву кнопочку. Елегантний пристрій видає елегантний звук, оживає. Марта уводить чотири одиниці. Все, як радила Тетяна, з якою вона проконсультувалася ще годину тому. «Річдок готовий!» Черга за тим, аби докласти до історії, яку Дмитро вже знає, ще одну, найнеприємнішу, про цю вкрадену слухавку. Марта кладе симпатичну дрібничку на підлогу поруч із розеткою. Їж-їж, маленький. І чує, як на тумбоці озивається старий телефонний апарат. «Марто!» На краще годі було сподіватися. «Певно, є в світі телепатія». Або ж він просто помітив її перед своїм будинком і ось увечері озвався сам. Ніби відчув, що запахло смаженим. Вона відповіла якомога приязніше. «Так, Сергію, це я». «Дякую, що не кидаєте слухавку», – сказав він зі своєю звичною іронією. «Ви нарешті, здається, згодні поговорити?» «Поза сумнівом?» «Чудово! У мене приголомшливі новини!» «Так, я згодна поговорити», – увірвала його Марта, – «але не по телефону». «Не смів сподіватися на краще», – весело каже Сергій. «Чи не буде запізно зустрітися просто зараз?» «Буде», – спокійно і суворо відповіла вона, ледь стримуючи радість. «Все складається майже так, як вона того хотіла. Але ж треба витримати Марку, не виказати ані особливої зацікавленості, ані хвилювання». Потягти паузу, як кажуть актори. Але справа важлива, прийшов у вічай співрозмовник. Вона стосується не лише мене, вас також. Звісно, подумала Марта, і мене, і твоєї нещасної жінки, і тебе самого. Що ж ви пропонуєте? майстерно повела бесіду далі. В місто я не поїду, вже пізно. Ну, я міг би приїхати до вас, стримано відповів Сергій. Впустите? Марта знову витримала паузу. Добре, відповіла, вдаючи байдужість, але радіючи такому повороту подій, записуйте адресу. І не втрималася від запитання: Ви будете сам? Сам? Звісно, сам, промимрив він і чемно додав: А ви? Я не поламаю ваші плани на вечір. «Ну що ви!» – якомога приязніше відповіла вона, почуваючись справжньою актрисою. «У мене жодних планів! Приїжджайте!» Вона поклала слухавку і скочила з ліжка. Треба було одягнутися і бути готовою до всього. Можливо, потелефонувати до поліції. Але Марта одразу відкинула цю думку. Ніхто не буде займатися химерною сімейною історією. До того ж, варто порадитись з Дмитром, котрий ще співає у ванній. «Скоро він вийде, і вона все йому розповість. Це найкраще звільнення від всієї цієї маячні раз і назавжди». Марта уявила, як здивується коханий, побачивши її повністю готовою до бою не в пенюарі, а в джинсах. Марта прикрила розстелене ліжко ковдрою і лягла зверху. Поглянула на підлогу. Телефончик гарненько і швидко підзаряджався. «Молодчина, маленький». На кілька хвилин вистачить, а більшого й не треба. Вона тепер не сама, і тому їй не страшно, думає Марта, погладжуючи пальцями гладеньку поверхню елегантної слухавки. Давно вона не співала. І раптом у неї виникає нова ідея. А якщо натиснути на той вхідний, от просто зараз, що буде? Чи отримає відповідь? А, до речі, думає Марта, вона мусить її отримати. Адже якщо на тому кінці ніхто не відповість, це буде означати повний провал задуманої нею сьогоднішньої операції. І приїзд Сергія втратить сенс. І навіть навпаки, роздратує Дмитра, поставить її в дивне двозначне становище. Марта зойкує. Звісно ж, як вона раніше про це не подумала? Марта дістає слухавку, вона ще на прив'язі, але видно, що вже працює. На мить у Марти перехоплює подих. Їй категорично не хочеться телефонувати. А якщо вже до кінця бути відвертою, їй моторошно від однієї згадки про погрози. Але ж вона тепер не сама, запевняє себе Марта, і натискає на виклик. Ну, ну, ну, подумки приказує вона, слухаючи дінгтони, і відчуває, що її тіло тремтить від хвилювання. Марта затуляє вуста долонею. Вона просто послухає. Просто послухає і не видасть себе жодним звуком. Нарешті Рінгтон зникає. Сигнал переходить у монотонний, швидше за все, вуличний гул. На тлі цього монотонного звуку вона чує стишений, але досить чіткий шепіт. Слухняна дівчинка, чекав твого дзвінка, тепер слухай уважно. Виходь на наше місце і не здумай жартувати зі мною. Лунають гудки від бою. Марта відчуває, як у неї холонуть ноги. Колючий мороз здіймається вище і вище, вкриває кригою все тіло, яке одразу німіє, дерев'яніє, як при судомах. Навіть тоді, коли вона почула цей шепіт вперше, їй не було так моторошно. Тоді вона ще не могла ідентифікувати його, пов'язати з кимось конкретним. Їй здавалося, що голос існує лише в рурці, як голоси операторів, записаних на плівку. Абонент поза зоною досяжності. Але цей абонент говорив з нею тим же пронизливим, моторошним шепотом. І це був Сергій. Поза сумнівом. Він, певно, вже піднімався ліфтом звідси, здогадалася Марта. Це монотонне звукове тло. Але тепер він звертався до неї. Саме до неї. До кого ж іще? Зою він вже приборкав. Тобто, подумала Марта, він виманює її з квартири, аби підстерегти на сходах. І що тоді? Чи встигне вона, бодай, скрикнути? Чи почує Дмитро, який ще безтурботно хлюпається під душем? Марта з огидою сунула слухавку в кишеню джинсів. Зараз вона мріяла лише про одне – Швидше б Дмитро вийшов з ванної, обійняв її, одним рухом припинив би її тримтіння, яке вона ніяк не могла зупинити. Марта навшпиньки прокралась до передпокою і приникла вухом до дверей. В такій позі її і застав здивований Дмитро. Він вийшов до передпокою свіжий і теж одягнений, ніби вони збиралися на прогулянку. «Маленька», – почав говорити, винувато поглядаючи на неї. Його вологе волосся вкрилося підступними дитячими кучерями. Марта, не відліплюючи вуха від дверей, притулила палець до вуст. Цс. Адже в цю мить досить чітко почула тихе ворушіння на сходовому майданчику. Він заумер і запитав одними вустами. «Що сталося?» «Він тут», – прошепотіла Марта. «За дверима». Уявила, як рука Сергія в цю мить тягнеться до дзвінка. Але поки він не пролунав, треба діяти, випередити, захопити зненацька. Нехай ще прошепоче у слуховку своїм огидним нелюдським голосом. Дмитро мусить це почути на власні очі і вуха, і тоді вони розчахнуть двері. І мить темряви скінчиться, і вони перенесуться на її протилежний бік, в сонячні дні майбутньої подорожі. Розповідати всю пригоду з телефоном вже немає часу. Потім. Все потім. Марта притулила палець до вуст і рішуче полізла до кишені. Все трапляється водночас. Марта, тримаючи палець біля вуст, лізе в кишеню джинсів. Сергій тягнеться рукою до дзвінка. Марта дістає фіолетову слухавку. Дмитро здивовано дивиться на неї. Марта робить заспокійливий жест. Зараз почуєш. Сергій натискає на гудзик дзвінка. Марта натискає на виклик. По обидві сторони дверей западає нестерпна тиша. Дмитро стривожено дивиться на Марту. Марта встигає посміхнутися йому і чує...